Isus na blagdanu Sjenica. Poglavlje sedmo. Poslije toga Isus je prolazio Galeom, judejom, naime nije tijelo prolaziti jer su ga židovi nastojali ubiti. Bližio se pak židovski blagdan Sjenica. Tada mu njegova braća rekoše, utiđi odavde i idi u Judeju, da i tvoji učenici vide tvoja dijela što i činiš. Jer niko ne čini nešto u tajnosti kad želi biti javno poznat. Kad već to činiš, očituj se svijetu, doista ni njegova braća nisu vjerovala u njega. Isus im tada rekne, moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme uvijek pogodno. Svijet vas ne može mrziti, a mene mrzi, jer ja svjedočim protiv njega da su mu dijela zla. Vi uzijedžite na blagodan, ja ne ulazim na ovaj blagodan, jer još se nije ispuno moje vrijeme. Reče im ovo i ostade u Galeji. Ipak, kad njegova braća uzidioše na blagdan, ode i on, ali ne javno, već kao potajno. Za blagodana židovi su ga dakle tražili, raspitivali se, gdje je onaj? I među mnoštvom se mnogo govorkalo o njemu. Dobar je, govorili su jedni. Drugi su pa govorili, ne, nego zavodi mnoštvo, Ipak niko nije govorio o njemu javno zbog straha od židova. Sredinom blagdana uziđe Isus u hram te poučavao. A židovi su se čudili govoreći, kako ovaj pozna, poznaje pisma, a nije ih učio. Isus im onda odgovori, Moje učenje nije moje, nego onoga koji me je poslao. Ko htjede vršiti njegovu volju, znače za ovo učenje. Je li ono od Boga ili ja govorim sam od sebe ko sam od sebe govori svoju slavu traži a ko traži slavu onoga koji ga posla ta je istinit i u njemu nema nepravednosti nije li vam mojsije dao zakon a niko od vas zakone ne izvršava zašto hoćete da me ubijete mnoštvo odgovori Zlije je duhu tebi ko hoće da te ubije odgovori imis jedno djelo učini i svi mi se čudite Stoga vam je Mojsije dao obrezenje. Ne da bi ono bilo od Mojsija, nego od otaca. I u subotu obrezujete čovjeka. Ako čovjek u subotu prima obrezanje da se ne krši zakon Mojsije, zašto se žestite na mene što svega čovjeka ozdravih u subotu? Ne sudite po vanštini, nego sudite pravednim sudom. Isus je Krist. Tada su govorili Neki Jerusalimci, nije to onaj koga hoće da ubiju, a gle, on javno govori i ništa mu ne kažu, da nisu i glavari u istinu spoznali da je on Krist. Ali za ovoga znamo odakle je, a kad Krist dođe, niko neće znati odakle je. Tada Isus, poučavajuću hramu, povika. I poznajte me i znate odakle sam, ali ja nisam došao sam od sebe, nego postoji istiniti, onaj koji me posla koga vi ne poznajete, ja ga poznajem jer ja sam od njega i on me posla. Tada su ga htjeli uhvatiti, no niko ne dignu ruku na njega, jer još ne došao njegov čas, a mnogi iz mnoštva povjerovaše u njega te govorahu, kad dođe Krist hoće li više znamenja činti no što ih učini ovaj. Isus navješčuje svoj odlazak. Farizeji su doćli da mnoštvo tako govorka o njemu, te glavari svećenički i farizeji poslaše stažare da ga uhvate. Onda Isus reče, Jo samo malo vremena sa vama idem ka onome koji me posla. Trašćete me i nećete mi naći. I gdje sam ja, vi ne možete doći. Tada se židovi zapitaše među sobom. Kamo ovaj kani poči da ga mi nećemo naći ne kani li poči rasjane među grcima i poučavate grke šta znači reč koju reče trašćete me i nećete me naći i gdje sam ja vi ne možete doći reke žive vode u poslednji dan veliki dan blagdana dok je isus tamo stajao povika ako je ko žedan neka dođe ka meni i neka pije Onaj ko vjeruje mene, kao što pismo reče, iz njegoveće utrobe poteče rijeke žive vode, a ovo reče u duhu kojega će primti oni koji povjeruju njega. Duh naime tu još ne bijaše, jer Isus još ne bi proslavljen. Pitanje o Kristovu porijeklu Kad su neki iz čuli, ove riječi govorili su, ovo je uistinu prorok, ovo je Krist, govorili su drugi. Neki su opet govorili, zar Krist dolazi iz Galileje? Neka želi pismo da će Krist doći od roda Davidova iz mjesta Betlehema, odakle i David, tako zbog njega nastade razdor među ljudima. Neki su ga od njih htjeli uhvatiti, ali niko ne dignju na njega ruku. Stražari tada dođu glavarema svećeničkim i farzejima, oni ih upitaše, Zašto ga ne dovedo se? Stražari dogovoriše. Nikada niko nije ovako govorio. Farze im na to odgovoriše. Zar ste i vi zavedeni? Je li kod ko lovara povjerovao njega? Je kod ko Farzeja? Negova svjetina što zakon ne zna, prokleta je. Rekne im Nikodem, onaj koji jednom prijeđe, dođe ka njemu, a jedan od njih. Sudili li nas zakon nekoga, a da ga najprije ne i ne dozna šta čini, tada mor govoriše, nisi ti iz Galileje? Istraži i vidi da iz Galileje ne ustaje prorok i otiđoše svaki svojoj kući.